Hane huri azbalai zegoen, eta eguzkienera itzuli zen. Haneek ez zeukan indarrik e, zerbait bero prestatzeko. Kezkatuta zegoen e, ez baitzekien e, zer egin, poliziari deitu hala ez. Baina itzaileak e, zigor bat merezi zuen, eta bittimen zenideek egia jakin behar zuten. Hane konturatu zen poliziari deituko bazion eguzkienea poliziaz eta gazetariaz beteko litzatekeela. Eta ikerketa egin bitartean, ana ezin litzatekeela eguzkienean bizi izango. Orduan, hanek e, erabaki zuen ikerketa bat egitea, baina bere kabuz. E, ordenagailua Bistu zuen eh, informazioa bilatzeko, baina ez eh, zuen ezer aurkitu. Gero, egunkari eh, ebakinen laguntzaarekin eh, informazioa lortu zuen. Eh, alde batetik, eh, las touka eta montaner eh, frantxako erres erresistentziako kideak izan omen ziren. Eta beste aldetik, albumean ikusitako eguzkien arabera Aitona eta Carlos Urrutia Bigarren Mundu Gerran gerrilariak izan ziren. Hane informazio gehiago jakin behar zuen. Eta Luis Muntaneren eskelan zemea elabeen izenak agertu ziren. Aneri bururatu zitzaion e, Muntanerren zemearen zenbakia e, bilatzea. Hanek e, e, Muntanerren zemeari e, deitu zion eta informazio gutxi lortu zuen. E, muntanerrek eta Aitonak e, hogeita bederatzi garren eta berrogeita garren urteen bitartean edo mundu gerraren ostean elkar ezagutu al izan zuten. Eta muntanerren hilketa inoize izen argitu. Egitoko estatuari buruz, e, muntanerren zemeak zekien ezer baina muntanerrak zemeak haneri eskatu zion haitonaren e, argazkiak e, interneta enbidez e, bilatzea. Eta gero zemeak e, e, bere argazkeekin alderatzeko. Hane beste forma e, informazioa lortu behar zuen. Horduan, e, zut zut hau ez egunkariari deitu zion. Baina hemerotekako albiz, albizteak lortzeko hanek ordaindu behar zuen. Hanei e, nekatuta zegoen eta informazio e, gutxi lortu Zuenez eh, erabaki zuen poliziari deitzea.